e allora inizia Entropia Massima la sigla E allora, buonasera a tutti e tutte, bentrovati a questa nuova puntata di Entropia Massima dedicata al ciclo di tecnologia e decrescita. Questa sera parleremo di architettura sostenibile e abbiamo anche un ospite che presto vi presentiamo. Come sapete, in questo ciclo di trasmissioni eh, stiamo tentando di enfatizzare l'aspetto della conoscenza della tecnologia La tecnologia, come sappiamo, è un elemento eh, di efficienza e quindi piace molto al capitale e va sp spesso a braccetto col capitale, eh, però, come abbiamo sempre detto e ripetiamo, la tecnologia preesiste al capitalismo e sicuramente esisterà anche dopo la sua scomparsa. E quindi è giusto e doveroso che tutti e tutte noi eh, facciamo uno sforzo per avvicinarci al mondo della tecnologia, conoscerlo innanzitutto per difenderci dalle storture che proprio il capitale causa, ma poi anche per poter rilanciare e poter pensare in un orizzonte di decrescita o in uno scenario post-rivoluzionario a nuove forme di vita più sostenibili basate sulla tecnologia, perché la tecnologia di base dovrebbe, servire, eh, dovrebbe servirci per... Eh, migliorare la nostra qualità di vita, ehm, diminuire la quantità di lavoro necessaria per poter vivere e quindi concedere maggior spazio alle nostre vite. Come sappiamo in realtà va tutto al contrario, nonostante i grandi enormi balzi che la tecnologia ha compiuto eh, la quantità di lavoro che tutti e tutte noi mettiamo è enorme e non, non, non accenna a decrescere. Eh, e quindi ehm, diciamo per questa ragione spesso la tecnologia viene vista con, giustamente con sospetto durante questo ciclo proviamo invece a conoscerla eh, diciamo da un punto di vista scientifico e poi anche a fare delle proposte eh, molto pratiche oggi ne parliamo con Paolo Robazza buonasera Paolo buonasera che è venuto per la prima volta sei, sei con sì. noi speriamo di una lunga serie e Paolo è un architetto che si occupa di architettura sostenibile e diciamo eh, utilizza Nelle, nei, nei suoi progetti materiali locali e naturali quindi questa dimensione anche locale molto importante e eh, proponendo tecnologie innovative tecniche e eh, che poi riprendono anche tecniche tradizionali questo è interessante no che spesso le tecnologie innovative sono anche eh, in qualche modo derivano dalle, dalle tecniche tradizionali che magari sono state nel frattempo dimenticate o tra virgolette superate da altre che invece poi vengono recuperate e si E si scoprono essere davvero innovative e il design che Paolo fa eh, con il suo gruppo eh, di progettisti ovviamente va verso il risparmio energetico il benessere nell'abitare e, e comunque adesso è inutile diciamo dilungarci nelle presentazioni gli cedo subito la parola perché eh, vorrei che insomma, ci desse un messaggio eh, anche eh, positivo di, ehm, di incentivo per Per chi volesse cimentarsi anche con l'autocostruzione, quindi conoscere un po' di tecniche, ehm, di tecniche sicuramente eh, da riscoprire, come per esempio quelle dell'utilizzo dell della paglia in, in costruzioni. Gli cedo però senz'altro la parola. Sì, allora noi ci appunto ci occupiamo, come appena detto, di costruzioni eh, sperimentali e anche tradizionali, nel senso che eh, lavoriamo con materiali naturali eh, come sono il legno, la terra cruda, il bambù o la calce stessa, cioè tutti i materiali eh, che l'uomo ha sempre utilizzato nel, nella sua storia. E eh, attraverso questi materiali eh, riscopriamo appunto le tecniche un po' più tradizionali, rivedendole, riprogettandole secondo l'esigenza di un abitare più contemporaneo. Quindi, proprio rispetto a questo, eh, probabilmente la tecnologia in balle di paglia è quella più esemplare, perché in realtà eh, la paglia è un materiale molto semplice di scarto della nostra agricoltura, dell'agricoltura un po' in tutto il mondo e Eh, è sempre stato utilizzato dall'uomo eh, nell'architettura nell in realtà la struttura, la tecnica costruttiva in balle di paglia eh, è una cosa eh, relativamente recente nel senso che a seguito appunto dell'invenzione della macchina imballatrice nel fine ottocento fine L'uomo in Nebraska, il, il colono americano, ha visto che appunto si realizzavano questi mattoni giganti, diciamo, in, in paglia e ha iniziato mettendoli uno sopra l'altro a costruire queste piccole abitazioni. Da lì poi la tecnica costruttiva si è evoluta, nel senso che mh, un po' si è espansa dal Nebraska anche in altre zone del, del Nord America. c'è stato un piccolo stop tecnico con la rivoluzione industriale, quindi con la scoperta dei materiali moderni, diciamo, dell'architettura dell quindi con il, il, il cemento, il ferro, l'acciaio, il, il vetro, quindi con questa scoperta di questi materiali, il, le tecnologie più povere, come anche quella della paglia si fermano nella loro diffusione e vengono poi riscoperte anni 80 dagli primi hippy americani in, in California da lì viene importata in Europa e quindi si sviluppa dapprima in, in Inghilterra poi scende in Francia e nel 2005 la prima realizzazione in Italia per poi Eh, avere un'ampia diffusione, ampia sempre un po' di nicchia diciamo però diciamo che negli ultimi anni si sta sviluppando sempre di più. Ecco sono quindi già dieci anni che insomma è attiva la comunità italiana di costruttori di paia ci sono anche delle conferenze che vengono, che vengono fatte spesso, almeno una, ogni, una volta all'anno eh, com'è il movimento della paia Si sta sviluppando o eh, è in crescita? Allora il movimento diciamo che noi purtroppo in Italia siamo ancora un po' come al solito arriviamo un po' in ritardo, siamo un po' indietro, il, eh, il movimento internazionale cioè soprattutto europeo in questo senso è abbastanza avanti c'è la Francia che ha emesso di recente nel 2012 delle linee guida che sostanzialmente vengono adottate poi dalla normativa eh, appunto per la costruzione in paglia l'Inghilterra anche è abbastanza avanti consideriamo che eh, se ci sono c'è qualche migliaio di realizzazioni sia in uh, Francia che in Inghilterra mentre in Italia si parla di poche centinaia di realizzazioni quindi sia a livello di esperienza che a livello di aggiornamento della normativa siamo un po' indietro noi in Italia però stanno nascendo ultimamente sempre più gruppi di giovani professionisti che si stanno affacciando un po' a questa nuova tecnica costruttiva insomma. la tecnica di per sé sarebbe anche accessibile a persone non professioniste che volessero cimentarsi magari coadiuvate da professionisti? Allora sì, nel senso che l'autocostruzione eh, è una cosa che ci affascina eh, molto, anche perché è il, eh, il mezzo che ci, può, che ci potrebbe eventualmente consentire di ottenere case a basso costo. Il problema dell'autocostruzione è che ormai diciamo i nostri nonni hanno sempre autocostruito. Noi purtroppo, le nuove generazioni, eh, non siamo abituati all'idea e anche al, eh, all'uso così tecnico delle, delle nostre mani. Quindi sostanzialmente il io oggi eh, preferisco parlare di autocostruzione assistita, secondo me è fondamentale questo perché eh, anche una tecnica con materiali semplici come appunto la tecnica in balle di paglia ma anche l'uso della terra cruda nelle costruzioni, la calce presuppongono delle competenze tecniche, delle capacità manuali eh, assolutamente non eh, da sottovalutare. Sì, no, questo che dici è assolutamente giusto, sappiamo che quest'anno c'è stata questa eh, interessante novità che è venuta dalla Toscana, eh, per la prima volta in Italia si è parlato della possibilità di autocostruire, possibilità che prima eh, e comunque nelle altre regioni italiane è, è preclusa ai singoli, quindi se uno volesse autocostruirsi una casa o un, comunque un edificio eh, dovrebbe comunque passare attraverso per esempio delle cooperative di costruzione quindi non è, non è, a norma di legge non è possibile autocostruire invece eh, a marzo in Toscana è stata Eh, emessa una, una direttiva interessante che apre anche a un tavolo tecnico peraltro e che riconosce nell'autocostruzione una, una, eh, eh, una possibilità concreta e quali sono gli aspetti fondamentali dell'autocostruzione? Giustamente assistita ci dice Paolo perché eh, è chiaro che eh, mi piace anche quello che hai detto cioè ci siamo anche disabituati No? Dopo tanto tempo ad usare la manualità, a tutti ci affascina, ci cimentiamo, facciamo anche dei, dei disastri, non solo in, in, con l'autocostruzione edile, ma anche in altri ambiti. Io sono tra questi, per esempio, che mi cimento in tante cose pur non avendo la manualità. Ma mio nonno ce l'aveva, per esempio, l'ho persa perché in una generazione si è persa. Quindi, ehm, bene, ottimo l'entusiasmo di ritrovare la propria manualità, ma sempre però assistiti per forza di cose. da un professionista altrimenti si rischia poi di fare diciamo dei disastri quali sono gli elementi importanti dell'autocostruzione uno l'ha già detto te cioè la possibilità per chi non ha reddito di potersi costruire un'abitazione eh, con eh, diciamo tutto quello che, che serve facendo un grosso risparmio ma l'altra e, e da qui poi possiamo anche espandere il discorso è il discorso dell'ecosostenibilità cioè è evidente che se una persona si avvicina all'autocostruzione assiste Eh, quindi sta costruendo la propria casa è chiaro che questa persona sarà indotta a utilizzare materiali il più possibile atossici, eh, insomma che rispettino eh, l'ambiente il più possibile perché ci deve abitare, quindi c'è anche un aspetto proprio in prima persona no? Di... ecco, eh, come si sposa quindi il discorso dell'autocostruzione con quello della ecocompatibilità? Allora, diciamo che eh, c'è un nesso diretto che è proprio quello che, che è, di cui hai accennato tu che è sostanzialmente il fatto che l'autocostruzione eh, presuppone un interesse diretto una presa di coscienza del, del singolo, del, del futuro abitante della propria casa e quindi l'interesse eh, questo interesse fa sì che il proprietario si occupi veramente del proprio benessere e quindi cerchi soluzioni migliori E oggi noi parliamo di case di paglia perché in realtà è una soluzione tecnica che ci consente non solo di raggiungere un'ottima efficienza energetica utilizzando materiali naturali e quindi senza grandi impatti ambientali ma in realtà anche perché ci facilita l'autocostruzione quindi non c'è solo un aspetto eh, collegato con il materiale naturale ma anche con la facilità di costruzione una balla di paglia pesa per esempio 25 kg la possono alzare È morbida, quindi è, è, è simpatica tra virgolette, nel senso che in cantiere eh, diventa eh, un, un oggetto molto facile da, da, da spostare. E è intuitivo come, come metodo costruttivo e quindi tutto ciò rende l'autocostruzione più piacevole e più divertente. Il cantiere è un cantiere più pulito perché non ha, è un cantiere a secco, quindi è un montaggio sostanzialmente. E ciò lo rende più, più, lo, lo rende più veloce. quindi anche più economico quindi sono sistemi costruttivi questo della paglia ma ce ne sono anche altri che rendono possibile effettivamente l'autocostruzione allora facciamo una pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire alla trasmissione 06 49 17 50 Su le soffi le contro il satan qui poussé par le vent, se transforme en ombre. Froide et douce ombre. Blanc, il ressemble à la neige qui, se dent, apparaît et couvre toute la viscosité bleue du lac. Qui bientôt devient clair, clair. Clair, clair. Éponge, il absorbe le rouge, fer, sang. Et des congestions ne le font pas si vite. Lourd, il libère un coloris de sueur sale qui transborde la sueur d'abord trempée. et les nage sous le vent à travers tous les tissus. Coton, coton, coton. Coton, Coton Coton, Coton, Coton Ora di nuovo in diretta con Entropea Massima. Nel frattempo ci ha raggiunto, collegata da, eh, da da linea telefonica, Daniela Re, anche lei si occupa di architettura sostenibile. Abbiamo quindi visto nella prima parte che eh, l'importanza dell'autocostruzione, l'importanza anche di conoscere e darsi da fare in prima persona, perché a nostro avviso è possibile e giusto usare la tecnologia ed usarla in modo critico. Vediamo adesso con Daniela di parlare un po' più dell'autocostruzione, anche partendo dalle novità che abbiamo già citato, che vengono eh, dalla legge della Regione Toscana e, e vediamo se questo può essere un incoraggiamento per chi vuole cimentarsi con con l'autocostruzione. Daniela. Ecco, allora ti do ti cedo senz'altro la parola. Sì, eh, allora io partirei un po' da questa delibera di cui tu parlavi della Regione Toscana, più che altro per il suo valore di apripista, nel senso che eh, attualmente purtroppo l'autocostruzione abitativa Uh, non è normata possiamo dire che è un po' fuori, fuori legge e il fatto che una regione abbia comunque fatto una delibera dove parlava esplicitamente dell'autocostruzione normando eccetera può sicuramente essere un punto di partenza certo ci vorrebbe un'azione un di tipo nazionale no? per poter come dire, sdoganare anche questi cantieri queste, queste realtà che comunque ci sono attualmente e stanno via via prendendo sempre più piede uh, vuoi per uh, l'interesse a ripiacciarsi delle competenze vuoi per il discorso anche un po' legato magari a, alla crisi a nuove forme di, di economia no che passano attraverso la, la solidarietà la, lo scambio di saperi eccetera ecco Daniela ma, ma quanti sono quelli che quelli che lo fanno, co come, come possono cominciare quelli che vogliono cominciare, quali risultati ci si può ottenere e eh, eh, eh, eh anche insomma i limiti di legalità dentro cui ci si può muovere. Guarda allora in realtà mh, il mondo dell'autocostruzione è molto variegato, ci sono varie mh, varie realtà, eh, c'è una grossa differenza cioè se l'autocostruzione viene fatta dai proprietari o dagli aventi diritto Uh, io parlo di autocostruzione abitativa no? Uh, se appunto io sono proprietario ho, ho incomodato un terreno ho vinto un bando eccetera e la realizzo l'autocostruzione in realtà uh, è abbastanza semplice come procedura nel senso che basta tenersi le norme uh, sulla sicurezza le norme sul buon costruire e non ci sono problemi Il, la difficoltà scatta quando si uh, passa a fare dei laboratori nel senso nel momento in cui io apro la mia casa, la mia, il mio progetto, altre persone che magari vengono anche volontariamente a dare una mano, ecco in quel caso eh, teoricamente non si potrebbe fare la norma italiana, perché in un cantiere edile possono entrare solo eh, le ditte o il titolare e quindi il volontario che viene teoricamente non potrebbe entrare. ma adesso eh, poi, con questa eh, con questa delibera della Toscana le cose potrebbero cambiare almeno in quella regione sì perché loro dicono praticamente la delibera si dice che eh, siccome la regione Toscana fa dei, sta facendo dei progetti eccetera eccetera eh, se i gruppi di autocostruttori si costituiscono in associazione allora a quel punto se io divento socio dell'associazione eh, posso entrare diciamo legalmente a fare esperienze di questo tipo Ed effettivamente non è male come idea, nel senso che eh, fare, far, far sì che ci sia una specie di garanzia del, della gestione del cantiere da parte di un'associazione di una culturale senza scopo di lucro potrebbe essere una, una strada per rendere questi, queste esperienze legali. Il problema ovviamente è sempre quando succede qualcosa, no? Se qualcuno si fa male, se qualcuno ha un incidente, ecco, teoricamente non, non era non faceva parte né dell'impresa né della famiglia del proprietario, teoricamente su quel non ci doveva stare, no? Certo, e poi quindi... per esempio c'è anche la questione degli impianti eh, quindi certo. se vengono eseguiti allora, da, da persone eh, non abilitate Poi eh, c'è il problema di far, ad esempio, mettere la firma a una persona abilitata che si prende però la responsabilità, giusto? Esatto, esatto. Sì, quello degli impianti eh, io sinceramente la vedo più difficile: nel senso che eh, la normativa italiana non consente assolutamente di autocertificarsi l'impianto, anche se uno magari è un ingegnere elettronico per dirsi, e si vuole fare l'impianto elettrico a casa, eh, bisogna comunque appoggiarsi a una. a qualcuno che ti fa le certificazioni però forse anche in quel caso magari se eh, il gruppo dell'autocostruzione inizia ad avere un peso più forte eh, si potrebbe ovviare magari con un discorso di, di proprio di certificazione cioè c'è qualcuno che lo certifica che però va a fare un controllo sul buon sul, sul la, la buona regola d'arte, no? Con questo fatto magari un impianto. Ecco, e hai parlato alternazioni... giustamente di gruppi di autocostruzione questo è un elemento molto importante, certo. perché la Regione Toscana ha aperto anche un tavolo eh, alle associazioni e... che vogliono impegnarsi, quindi è importante presidiare questi tavoli e poter proporre, poter spingere adesso, no? Battendo sul ferro finché certo. è caldo. Sì, diciamo che per quello che conosco io e magari non, non conosco tutte le realtà c'è un'associazione che si sta abbattendo proprio su questo e che a guarda caso è proprio in Toscana che si chiama Aria eh, ariafamiliare.it dove è proprio un'associazione di autocostruzioni familiari cioè di gente che vuole fare autocostruzione e eh, vuole fare anche pressione politica no? nel senso cercare di, di, fare, mh, di, fare, di rendere questa cosa legale Eh, purtroppo in Italia la situazione come al solito è dell'ipernormatizzazione dell delle um, migliaia di leggi e controleggi eh, e poi dopo però la realtà delle no? persone semplici viene ostacolata da una burocrazia incredibile e in altre nazioni non è così cioè in altre nazioni è molto più semplice prendendosi le proprie responsabilità prendendosi tutte le accortezze e quant'altro no? però sappiamo che siamo in questo paese fatto così e quindi bisogna fare una pressione di tipo più politico con questi gruppi che vogliono proporre l'autocostruzione. Certo, stanno crescendo in Italia, quindi, eh, oltre che le associazioni, anche le, le piccole imprese che si occupano di, di questo di questo tipo di, di edilizia. cioè C'è un, un fermento, una crescita, si nota? Se, secondo me sì, molto legato... alla mia conoscenza eh? molto legato al discorso anche delle case in paglia cioè questa cosa di costruire la casa in paglia è diventata quasi va quasi a braccetto con l'autocostruzione e, e quindi ci sono anche delle imprese che propongono dei, dei moduli per dire no? da, da autorealizzare e, e questo sinonimo è il fatto che ci sia un'attenzione una richiesta di un certo tipo da parte delle persone Io diciamo, con l'associazione di cui faccio parte mi occupo di autocostruzione però più a livello o di impianti solari o di finiture in calce eccetera quindi non, non, non mi occupo dell'autocostruzione edilizia però siamo in contatto con tante realtà spesso facciamo dei laboratori in situazioni che hanno già ospitato corsi dove hanno realizzato no, del, degli edifici o parti di edifici E quindi eh, effettivamente c'è proprio tanto interesse e anche rispetto a una quindicina d'anni fa, secondo me, tante persone che vogliono mettersi le mani in prima persona, ma non solo per un discorso economico, per comprendere il processo di realizzazione, no per riacquisire la competenza manuale, forse perché la nostra società è sempre più distante da questa parte, da questa parte no? Assolutamente, e, e quindi, certo. Ne parlavamo e quindi, già nella prima parte con Paolo. Ecco, ma tanto che cidi la parte degli impianti di cui tu ti occupi nel, più nello specifico: se eh, diciamo le costruzioni in paglia vanno a braccetto eh, da un lato con l'autocostruzione, dall'altro. vanno a braccetto anche con il, tutto il discorso sul risparmio energetico e quindi certo, eh, tutti certo. i vari impianti che ci sono all'interno di, di, di un edificio a scopo abitativo eh, diciamo, offrono tante possibilità per risp fare risparmio energetico e eh, anche per, per risparmiare, per, per produrre energia in proprio Ecco, vogliamo parlare per esempio delle, delle varie soluzioni per il riscaldamento Eh, degli ambienti, dell'acqua eh, e, e quindi vedere anche quali sono i pro e i contro delle varie soluzioni certo sì, dovremmo fare due o tre puntate eh, so eh, mezzo, hai ovviamente eh, no ehm, certo che a livello di, vabbè, di autocostruzione mh, dobbiamo parlare a livello soprattutto impiantistico perché poi sai che il risparmio energetico passa anche molto dall'edificio no però a livello impiantistico ehm, tecnologie abbastanza semplici come il solare termico Uh, oppure anche per quanto riguarda la distribuzione del calore, la, la posa di un impianto radiante, la costruzione di una stufa da cumulo in terra, sono tutte realtà impiantistiche che si possono fare in autocostruzione e che tante realtà propongono per, per poterle realizzare. Anche mh, ci sono associazioni che fanno autocostruzione di fotovoltaico, quindi saldando le celle di silicio e componendo i vari pannelli fotovoltaici. Uh, Ci sono appunto tante certo autocostruire su una pompa di calore diventa un po' più complesso. Eh, no? Quindi dobbiamo chiaramente andare su una tecnologia impiantistica semplice perché ehm, appunto c'è molto lavoro manuale, c'è anche l'autocostruzione eolica molto interessante, anche se in Italia non si può applicare dappertutto. Eh, Il cosiddetto microeolico, varie. giusto? Eh sì, il microologico anche mini. C'è questo ingegnere ma pazzo scozzese che ha è, è riuscito a fare un impianto di 5 kilowatt di picco in autocostruzione. E là, accidenti. Mm, no, io sì. pensavo che fossero molto più bassi. Pensavo a uno e mezzo, due. Sì, diciamo che la taglia fattibile attorno al kilowatt, un kilowatt e mezzo, eh, chiaramente lui, vabbè, lui è il pioniere dell'autocostruzione eolica, quindi si è spinto fino, fino a queste dimensioni, eh, però un impianto di, di un kilowatt, un kilowatt e mezzo si può costruire. Certo, da associare ad altri impianti e ad altre soluzioni, certo. appunto per il riscaldamento dell'acqua eh, o anche per sì. l'isolamento, perché poi non dimentichiamoci che questo è fondamentale e, Lo riprendiamo sicuramente col discorso che faremo eh, dopo sulle case di Paglia. L'isolamento è, è, è il primo motore del, del risparmio Assolutamente. energetico. Anzi, diciamo che in, in Italia... un po' culturalmente si pensa sempre che il risparmio energetico parte dagli impianti in realtà dovrebbe essere il contrario bisognerebbe partire dall'involucro e poi a quel punto visto che l'involucro consuma poco vado a, a scegliere delle soluzioni impiantistiche a quel punto di maggiore che aumentano ancora il risparmio energetico perché consumando poco, disperdendo poco posso fare impianti di taglie più piccole e che funzionano meglio no? Assolutamente. Quindi diciamo che Il discorso è ovviamente complesso Quello che citerei a dire È che rispetto a come si progettavano Gli impianti negli anni 60 e 70 Non c'è più una soluzione Ogni caso deve essere valutato a sé perché eh, costi, benefici, soluzioni di disponibilità in loco possono cambiare molto eh, la scelta o anche l'uso dell'utente, cioè come l'utente usa il suo impianto, usa la sua casa no? è molto importante sapere quello perché poi vai a scegliere l'impianto ideale per la situazione singola che purtroppo questo non dà molte certezze <ride> però la situazione adesso è così, abbiamo tante tecnologie che possono fare il risparmio energetico dobbiamo la, la cosa difficile è scegliere quella giusta per il singolo caso e poi è costruito ancora meglio ci dobbiamo fermare qui e ora facciamo una pausa musicale ti ringraziamo moltissimo per essere intervenuta e ci saranno sicuramente altre occasioni per tornare a parlare di questo insieme a te un abbraccio Va bene, grazie a voi, buona serata buona serata ciao Allora, Radio Nudo 87.9 in FM, diamo per l'ultima volta il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50, ma adesso la seconda e ultima pausa musicale. Torniamo in diretta con Entropia Massima, eh, stiamo parlando di autocostruzione, in particolare abbiamo visto eh, il discorso del risparmio energetico per gli impianti di generazione di, di calore e di energia e questo ci porta naturalmente a, a, a riparlare di, di case di paglia insieme a, a Paolo che, che è in redazione con noi, perché è evidente che vanno a braccetto le due cose, cioè la, le costruzioni in paglia hanno un, un, un, un impatto diretto sull'efficienza energetica degli edifici, degli edifici, giusto Paolo? Sì, allora il, il discorso è che appunto l'efficienza dell'involucro determina il risparmio energetico. Per efficienza di involucro significa isolamento termico ma significa anche in realtà eh, un, um, un la lavoro con i sistemi passivi. Nel senso, eh, progettare un edificio secondo, seguendo le regole di, della bioclimatica, quindi l'orientamento eh, okay. verso, verso il sole e quindi permettere al sole di entrare durante l'inverno e di non entrare durante, durante l'estate, Questo è importantissimo per rendere un, un edificio eh, sostenibile. Noi possiamo, attraverso un involucro molto ben eh, progettato e molto ben isolato, raggiungere anche standard passivi, che significa che... Uh, orientandolo bene, isolandolo bene uh, il consumo per, per uh, il um, riscaldamento invernale arriva pari a zero, cioè lavorando, facendo entrare il sole e facendolo restare all'interno dell'edificio durante l'inverno si riesce ad ottenere un edificio passivo quindi a consumo zero quindi è importante non solo avere un involucro uh, is ben isolato ma anche ben progettato, quindi ben uh, orientato insomma ecco ma questa non è solo teoria eh, vediamo anche in pratica delle esperienze di costruzione che sono avvenute ad esempio a Roma, ne citeremo due partendo da quella del Quadraro sì allora noi ancora 2012 abbiamo completato questa realizzazione che sostanzialmente è, una, è un edificio, una casa privata, una residenza privata di un committente illuminato che in realtà semplicemente aveva bisogno di realizzarsi una casa la più naturale possibile e spendendo Il, il meno possibile nel senso il giusto cioè non è che, non è, costa, che è costata poco la casa ma eh, rispetto all'efficienza energetica e ai risultati che ha ottenuto assolutamente sì il eh, si tratta di una residenza di 200 metri quadri al, al, al quadraro nel quartiere quadraro e la cosa interessante che di cui sono, sono molto contento insomma che il, la proprietaria Eh, che non era particolarmente convinta all'inizio di questa soluzione tecnica perché insomma si è fatta un po' convincere dal, dal compagno eh, oggi invece è la mia più grande eh. sostenitrice quindi alla fine insomma ha, ha potuto apprezzare anche solo parlando di bollette ma non solo ma anche di qualità dell'aria interna ha potuto apprezzare insomma la, il risultato E poi c'è un'altra esperienza che eh, sicuramente starà a cuore di chi ci ascolta, eh, un intervento che, che avete fatto eh, nel centro sociale Acrobax. Sì, quella è stata un'altra esperienza divertente, nel senso che abbiamo lavorato insieme ai ragazzi dell'Acrobax per realizzare questo ampliamento in realtà del del loro centro sociale e è stata un'esperienza a livello umano molto interessante perché è stata perché è, una, è stata una collaborazione fra fra diversi gruppi cioè fra il nostro gruppo fra loro che sono anche un bel gruppo coeso e poi fra insieme al, al gruppo di partecipanti al workshop che in realtà venivano appunto per, per imparare erano studenti di architettura o ingegneria il a livello tecnico per me è stata un'esperienza importante perché è stato abbiamo realizzato in realtà un muro in balle di paglia portanti che è una tecnica abbastanza particolare che ti, si differenzia da quella che abbiamo usato al quadraro per perché al quadraro abbiamo usato un telaio in legno E usando le balle portanti adesso non vorrei fare troppa confusione nel, sul tema, però in realtà eh, non si usa il telaio in legno si appoggia tutto il peso della copertura sul, sulla paglia, c'è un abbassamento uno schiacciamento eh, una volta stabilizzato si, si dà l'intonaco direttamente sulla paglia e si realizza eh, l, si completa l'edificio questo nel caso dell'Acrobax abbiamo realizzato 34 metri di muro portante che Eh, longitudinale che insomma è stato abbastanza impegnativo e diciamo che ogni volta su, in, in questi progetti sperimentiamo e esploriamo zone un po' sconosciute a livello tecnico nel senso che la letteratura è abbastanza scarsa sul tema e quindi ci, ci si naviga un po' a vista. è molto sperimentale quindi? Sì. sì è abbastanza sperimentale nel senso ci sono appunto dei manuali prevalentemente uno francese e uno americano e le esperienze in Italia sono poche quindi Si, fa, si fanno dei test sperimentali ecco una delle domande che viene sempre fatta dai profani eh, è la sicurezza di questi edifici sia in termini di solidità della struttura che in termini ad esempio di resistenza agli incendi cosa ci puoi dire in proposito? Allora, diciamo che sulla durabilità dell'edificio dell eh, ci sono le esperienze in realtà mh, precedenti nordamericane che eh, parlano abbastanza chiaro, nel senso che le prime strutture in paglia hanno, sono state realizzate nel 1800, la prima in assoluto è nel 1883 e nel 2005 è stato fatto un sondaggio in parete eh, prelevando un campione di paglia era perfettamente... Eh, salubre eh, è ancora abitata la casa quindi diciamo che a livello di durabilità non abbiamo alcun dubbio alcun problema per quanto riguarda le, la resistenza agli, agli incendi in realtà il, eh, anche qui non abbiamo problemi perché la paglia è molto pressata quindi manca di ossigeno all'interno e soprattutto poi una volta rivestita con eh, tre cm e mezzo di intonaco che sono quelli classici che mm. su cui lavoriamo eh, è protetta e sostanzialmente risponde alle norme europee, cioè REI 90 di di durabilità, insomma. Ecco quindi eh, per concludere parliamo anche di come una persona può informarsi, può apprendere. Eh, so che organizzate anche dei workshop. Eh, diciamo da, da quello che, che, che so di voi eh, dite che il cantiere deve essere anche un momento di condivisione, di apprendimento collettivo. Quanto è importante questo aspetto eh, all'interno dell'autocostruzione dell o comunque dell'edilizia sostenibile? E per noi in realtà oggi è diventato qualcosa di fondamentale nel senso che eh, eh, lavorare in cantiere senza condividerlo con giovani professionisti e senza eh, farlo diventare un'occasione di, di scambio, di divulgazione di queste tecniche sperimentali e naturali eh, non è, è impossibile ormai per noi, nel senso che lo, lo facciamo quotidianamente, lo facciamo in ogni cantiere è nata questa cosa, è nata da, dall'Aquila, abbiamo realizzato questo ecovillaggio autocostruito appunto dopo il sisma eh, aquilano e eh, in quell'occasione sono passate in sei mesi più di 150 persone ad aiutare e lì abbiamo, abbiamo capito un po' l'importanza di, di costruire eh, in comunità sostanzialmente quindi di condividere momenti di costruzione insieme che è un modo di, di entrare in contatto con gli altri molto diverso dal da un corso frontale o da un o da un da un sistema classico diciamo ma l'apprendere facendo diventa un momento molto importante di socializzazione insomma quindi eh, il noi realizziamo organizziamo questi workshop che sono sì un momento molto tecnico per trasferire le nostre competenze ai giovani architetti giovani e meno giovani ma in realtà si crea anche molto gruppo Questa è una cosa che ci, ci diverte molto insomma. Anche perché immaginando di, di impiegare queste tecniche In un contesto locale, in un piccolo centro immagino È chiaro che lì la solidarietà diventa importante Tu hai parlato dell'esperienza all'Aquila Dove tantissimi, in 150, sono venuti, sono passati ad aiutare Magari anche senza arrivare a questi numeri Ma a poter contare mentre si costruisce sull'apporto di eh, decine di persone intorno a te per poi restituire il favore quando sarà il loro turno diventa un elemento fondamentale quindi in questo senso autocostruzione significa anche socialità significa ehm, incentivare anche la, la solidarietà locale sì assolutamente sì noi diciamo che Eh, purtroppo ci occupiamo di, eh, di questa di questa sorta di costruzione collettiva, di autocostruzione collettiva in una forma eh, di workshop, quindi di, di formazione professionale e quindi sostanzialmente in realtà non è un cantiere condiviso, però è un cantiere di formazione e quindi è un'attività formativa molto precisa in cui invitiamo anche per quanto riguarda la paglia lavoriamo con noi stessi diciamo, facciamo da, da esperti nel settore mentre lavoriamo anche sulla terra cruda sul bambù sulla calce su altri materiali e invitiamo esperti tra i massimi in Italia anche a livello internazionale e quindi diciamo che purtroppo alla fine eh, tutto ciò ha un costo che va oggi come oggi a, a scaricare sulle tasche dei dei dei professionisti che vengono a partecipare al corso stiamo cercando in realtà di di poter alleviare questa cosa di integrare le, la nostra economia con finanziamenti pubblici non finora non ci è mai capitato Magari ci capiterà anche perché penso che di, sostanzialmente sia un, anche un po' un dovere delle istituzioni, nel senso che si sta parlando di futuro, di giovani, di sperimentazione, di tecniche naturali in, emergenti, quindi penso che sia un dovere anche delle delle istituzioni e incentivare incentivare queste esperienze. Assolutamente sì, e siamo, siamo molto d'accordo noi vogliamo, vogliamo in chiusura eh, ringraziarti ancora per essere intervenuto per averci introdotto un tema così interessante sicuramente ti rinvideremo un'altra volta a parlare con noi e allora senz'altro possiamo salutare i nostri ascoltatori e le ascoltatrici Entropia Massima termina qui e ci rivediamo lunedì prossimo, giusto? sì non ne dice qualche problemino comunque speriamo di risolverlo lo <ride> per lunedì ri 1 giugno ah, oh, forse ci sarà un'altra trasmissione ma insomma non, non posso, al momento non, non ho ancora avuto una, una certa risposta vabbè semmai sarà per quello successivo certamente buon ascolto, con <ride> buon una ascolto e grazie